Det hadde ikke vært Elias Så hadde Trolle vært tilbake for lengst Med dekket fullt av fisk Kan ja, det du ser Ja, du, Trolle var på vei med Tidens fangst Og så kom det det her rednings Trolle, nå er det nok Dette har vi hørt før Yeah. Man blir ikke bedst fordi man får flest fisk ombord Det er hvis på tide noen sier er noen visdomsord Og siden ingen tør å si det, da blir det vel meg det finns ikke et skip som er kjipere enn deg. Du er for grisk etter fisk du da roret knakk? Du ble reddet av Elias Han som takk Og hver gang han ber om hjelp fra dig Svarer du nej Jeg er så lei at du alltid prøver å bortforklare deg Så gjør du som tjeneste Slik at vi de får det fint her Neste gang du drar ut på havet Så bli der Nå ikke kom tilbake Før du har forstått att du må skjerfe deg for Eller hamna ham og no Trollet du Kan ta feil iblant Ja, nå er par ting til Hva er det nå, da? Hvorfor skal du bestandig? Være så barnslig, så vanskelig Du krangler og klager ustanslig Det virker som du bare liker å plage andre Hva som sjøsyke Det er noe å lage bare kvalme Jeg pleier å si at fisken er som båten, og hvis det stemmer, trollet, Ja da fisken din rotten For måten du ter deg på er uholdbar Men evnen til å endre seiden er det du som har Så gjør oss en tjeneste slik at vi får det fint her Neste gang du drar ut på havet så bli der Og ikke kom tilbake Før du har forstått at du må skjerpe deg trollet for Avna har fått Gata vail i blast trollet du är en sleiping du är sleip och klar som en moke klar jag det hör vad jag sa som en moke klar trollet du är en feiging du passar inte all den moke klar i blast det så hur att han där tar och ringe råfisklaget